Doncs nosaltres que començarem la segona part del nostre programa i ho farem anant a saludar un convidat que ja tenim aquí als nostres estudis es tracta de l'àrbitre de categoria regional, en Paco Vera Paco, molt bones tardes Hola, molt bona tarda, Dani no, com, com anem? En primer lloc, molt de fred, no, aquests dies? Doncs pues la veritat és que sí, eh? I pluja molta. Mm. Uh, parlem una mica de Paco Vera com a àrbitre, uh, en primer lloc, uh, dels, dels teus inicis en aquest món de l'arbitratge. Com, com et vas iniciar amb això de l'arbitratge? Explica'ns una mica, Paco. Doncs bé, jo era futbolista en actiu i vaig tenir una lesió molt greu de Tibé Peroné. Ja tenia a Llegon 33 anys i, i la dona apretava perquè ho anés deixant, perquè teníem la criatura... En aquell moment va aparèixer la figura en Martín Fuente que em, em va proposar de de que si deixava el futbol si m'agradaria de fer fer d'àrbit i així vaig començar a fer el corset i, i això i em va enganxar Dani em, això enganxa. quants, quants anys quants ençons ja Pacul fent a l'arbitratge 17. 17 anys, 17 anys eh? no, no són precisament 4 dies suposo que amb aquests 17 anys n'has viscut de tots colors no? sobretot... explica'ns explica eh, alguna anècdota no sé, explica'ns alguna cosa que t'hagi passat agradable, explica'ns el que tu vulguis tu mateix sobretot, eh, al principi el principi va ser, va ser una mica complicat no hi havia, no hi havia tant tant de seny com hi, com hi ha ara. Ara vas pels camps i la gent se comporta molt més. El, anècdotes, doncs, pues, moltíssimes. Ara, a la memòria que em vingui, mira, pues, t'explico que, que un jugador, jugador me demanava escolta, quan, quan de passos... 11, quant de passos has de comptar la barrera, 11 o o nou? aquest és el gran problema que tenim ara, que molts jugadors no saben el, el reglament, si han d'estar nou, si han de... és que has comptat 11 compt... en el penal 11 i ara me comptes nou. I jo li diho, que estàs de regional, que estàs de primera regional. Un jugador de primera regional no et pot demanar si has comptat nou passos o has de comptar i, i postent pues ropa, com va vàdio, pues ro, postent rojo, perquè a més a més em coneixia. Eh? No... Són coses aquestes que trobes de tant en tant, no? en aquestes categories. Eh, suposo que has passat per diferents categories, no? eh, explica'ns una mica quines categories has, has estat i eh, doncs, eh, quines diferències hi ha en totes les categories que, que has estat. Mira, vaig començar com tothom el va i després vaig anar posant, vaig posar dues categories amb un mateix any, tercera i segona. vaig fer els dos exàmens i en un any vaig passar, vaig fer l'examen per pujar a primera. En, en tres anys estava a primera regional. I la diferència, abismal, perquè a davant la, la primera regional, i via Farners, i via Lloret, i via Tordera, Breda i uns de, grans equip no vull dir que ara la primera regional no no sigui forta però jo considero que fa 15, 16, 17 anys era molt més forta cara que ara a llavors d'assistent vaig, vaig estar amb el Martín Fuentes vaig anar a La i i una altra sortida que vam fer al eh, mini estàdic que la tinc a la memòria perquè ha sigut l'única vegada que he trepitjat el miniestadi com a àrbitre assistent amb un Barça B Manlleu que van quedar 0-1 que em va fer molta il·lusió suposo que és el que tu dius no? són eh, sobretot eh, aquests eh, eh, amb aquests partits que em feies assistent amb en Martín doncs eh, són eh, aquest del mini a Logroño doncs són coses que queden no? d'aquest món vull dir no és el mateix sense desmereixer ningú no? pitar el camp del Farners o pitar el camp del Bàscara per dir alguna cosa que anar al ministadi. doncs és, és tot eh, bastant diferent no? exacte el tracte quan, a, quan arribes a, al ministeri, que ja t'està esperant tothom que el que, eh, que et faci falta, que si massatges, que si te obsequi, t'obsequien amb algun pin algun... no, el, el tracte que tenen amb tu és, és diferent uh -huh. uh, També has estat eh, responsable del col·legi Taki Figueres, no? Explica'ns una mica doncs, eh, què, què recordes aquella etapa, Paco? Doncs vaig estar 4 anys com a delegat del col·legi de Figueres que tinc molt bon record d'aquests 4 anys perquè tothom em va ajudar molt perquè jo vaig entrar gràcies a en Rafa Pérez que en aquell moment era el delegat i per motius personals i familiars va pensar en mi com el seu substitut no? i vaig estar 4 anys molt bé a la junta d'en Josep Simó a la junta d'en la Laforet també vaig estar dos anys en, en cadascun. i després per motius personals també vaig haver de deixar-ho i em va rellevar en Carles Mas, del qual només tinc paraules d'agraïment envers d'ell. I actualment, Pacu, com, com està el Col·legi d'Àrbits aquí a Figueres? Explique'ns una mica la situació actual. Pues tenim com a delegat en, en Miquel Ariri, molt, molt bon noi, i, i com el, el noi que dona les classes en Xavi Rubio també designen en Miquel i Lari, que una cosa que s'havia perdut amb els meus anys de delegat de és que es designava al principi vaig començar allò però motius de feina ho, va, ho, ho vaig traspassar a Girona i es designava tot el futbol des de Girona. ara s'ha tornat a recuperar que ho trobo una una una cosa molt encertada a les designacions des d'aquí perquè no, ningú coneix millor els àrbits d'aquí com en Miquel o, o, o en Sergi o en, en Xavi eh, vull dir que ha sigut una cosa encertada. El, el funcionament és, és, és molt es designa els, di, els dimecres o els dijous i, i s'entreguen les assignacions els, els divendres. Uh -huh. uh, quants àrbitres hi ha aquí, aquí a la delegació de Figueres i per quants uh, partits uh, o, o, o, o quants partits uh, juguen uh, han d'arbitrar cada setmana els àrbitres que hi ha aquí a la delegació de Figueres, Paco? Ara, en aquest moment, eh, no voldria estar rat, però estem al voltant d'uns 40 àrbits. En, eh, i, i, i cobrim uns 150 entre 100 i 150 partits entre base i regional per tant doncs és difícil no? complicat uh, entre 40 persones uh, fer 100, 150 partits uh, com, com, com s'ha de distribuir la feina? Mm, la, aviam el, el, la distribució és com és un hobby i nosaltres treballem tot hem de això és com una empresa hem de demanar els dies de festes que volem hem de, de dir per anticipat quan, quan treballem els que treballem els dissabtes com és el meu cas un dissabte sí, un dissabte no perquè ells puguin portar un quadran una mica en, en condicions, perquè si no seria una olla de grill ara jo no puc ara tu no, de, en, portem una mica de de control sobre les festes i... però el més molt, molt bé no, no hi ha queixa llavors eh, nosaltres eh, toquem a dos tres partits setmanals eh, ara s'ha reduït molt, hi havia, hi havia setmanes que en, en la meva de matí tardes dissabte i a quatre i hi havia vegades que cinc i hasta sis designacions Mm -hmm. I això, Paco, a què és degut això, el fet aquest que dius doncs, per exemple que a la teva època eh, hi havia àrbitres que capitaven entre 4 i 5 partits setmanals a què és degut eh, això? Sobretot que era menys quantitat d'àrbit. ara hi ha més quantitat d'àrbitres sem jo sempre dic que més quantitat no vol dir que hi hagi més qualitat, que tens més allà on t'ha triat, sí i, però no vol dir que tinguin més qualitat ara perquè siguem més ara mm. s'han incorporat molts nanos joves que això és molt important perquè, perquè no se'n vagi envejint el col·legi el nano jove no ens enganyem, és el futur i si no hi ha nanos joves això està condenat a, a la mort Mm -hmm. I... diguéssim que és la pedrera de l'arbitratge no? igual que passa amb el futbol que s'ha de començar de, des de baix també amb el món de l'arbitratge com abans comencis millor no? sí, aquí a Figueres tenim un, uns uns quants nanos que han començat 13, 14, 15 so, sobretot la nostra pedrera s'hauria de notir que ja, ja en, en surten del Consell però no, no en surten prou i, i hauria d'haver-hi una, una millor entesa entre Consell i nosaltres perquè és, és el, la nostra cantera que dius tu mm -hmm. uh, per, uh, és una, un dubte que sempre he tingut uh, per, uh, per decidir quin arbit va a un partit uh... O, o per exemple un, un partit d'aquells complicats no sé, ara, ara mateix eh, no se n'acudeix, no? però un partit eh, difícil que es jugui un descens o que, eh, qui, eh, quin, és, eh, quin tipus d'àrbitre s'ha d'enviar eh, i quin no s'hauria d'enviar mai a apitar aquell partit eh. explica'ns una mica Paco jo, jo crec que si, si tu has passat una sèrie d'exàmens entre cometes tothom pot estar qualificat per anar a aquell, a aquell partit ara, el senyor que designa ha, ha de tenir en compte eh, trajectòria eh, sobretot equips que s'enfronten entre ells no quins són, eh, rivalitat llavors una vegada has avaluat el la perillositat del partit que pugui tenir decideixes qui, quin àrbit va o l'àrbit que li pot anar més bé en aquest partit jo ara Dani no voldria mm -hmm. a, a dir no, és que aquest no... no no, no, tampoc et demano que em diguis no. noms eh? vull dir, no, simplement però, uh, un... quin, criteri Exacte, quin criteri se segueix àrbits sobretot valents i i que no, no s'arrancin a l'hora de... perquè hi ha moltes pressions sobretot quan s'està a punt de baixar àrbitres que siguin valents que donguin el do de bitcoin quan ho han de donar uh -huh. uh, Paco, per altra banda uh, també uh, cada cada vegada ja doncs, està eh, sortint doncs, més equips de futbol femení. No sé si aquí al Col·legi de Figueres teniu algun àrbitre, alguna noia que hagi començat. No sé si en el món de l'arbitratge també hi ha, bueno, hi ha alguna noia, sobretot a Primera Catalana, Tercera Divisió, però que comenci ara. Hi ha alguna noia que s'atreveixi? Explica'ns una mica, Paco. És, és un món complicat, eh, el, per les noies, tot i són em sembla que ara Figueres tenim una que ha començat no fa gaire i... però ja et, et dic la meva filla va començar sí, mm. i va, va estar un, un any eh, un any. és un món difícil i si no t'agrada a ella li agrada molt el futbol el que passa que no li agrada no li va agradar aquest món a ella li, va... li agrada jugar no? sí vez de l'arbitratge sí, exacte, exacte. Mm. a més hi ha, molt, hi ha molt de masclisme uh -huh. en aquest món ja... Uh, les proves físiques que heu de passar, Paco uh, com, qu quin tipus de proves són? Explica'ns una mica per a aquella gent que no ho coneixem massa bé pues, Nosaltres, els de regional abans has dit de regional, no la meva categoria actual és de situació especial, m'explico explico uh, quan arribem als 45 anys tot uh, Passem a, una, a situació especial Què vol dir situació especial? Que el col·legi Ens agafa Per quan falten, per quan falten Àrbits en determinats partits Que en el nostre cas És cada setmana no? mm. Però vull dir Som àrbits de situació especial Que tenim que passar unes proves Per fer tercera regional Les nostres proves que passem són Com un Dos un 2.000 metres, hem de passar 2.000 metres amb un màxim de temps de nou. si vols pitar regional 10 minuts que mm. està a l'abast de quasi tothom mm -hmm. llavors a mesura que vas posant es va reduint el temps que has de fer per exemple si estàs a segona regional has de fer un mínim de 8-10 si comences a, a primera ja te demanen 7-8-antes de 100 i, i llavants a mesura que vas pujant eh, et demanen demanda menys temps en negre, però i llavants hi ha uns sprint que són sis sèries d'esprints de 40 metres que els has de fer en un mínim de 5 segons o 6 segons, ara no no, mm -hmm. no Per tant, doncs a a base de quasi tothom no? Sí, si estàs mínimament preparat, està la base de de tothom uh -huh. uh, per altra banda, Paco uh, actualment uh, quina és la categoria més alta uh, que, o quin àrbit uh, aquí Figueres, uh, recordem a l'època de Martín Fuentes Martín Fuentes estava segon a B actualment no sé si hi ha en Cardosa que està a tercera divisió no sé si tenim algun altre àrbit en alguna altra categoria més amunt o explica'ns uh, quines categories tenim aquí Figueres uh, actualment aquí Figueres eh, com bé has dit hi ha en, en Francisco Cardosa que està a tercera divisió i en Xavier Rubio que està a primera catalana i llavors Martín I el teníem a primera catalana el que no sé si ara depèn de l'alegació la, la, la de Girona o ha de, ai, de Figueres ho ha demanat un any d'excedència perquè és un nano que estudia i no sé si ara està fora mm. llavors tenim Uh, Carlos Mentoro, Isaac, Isaac que estan a preferent? Amb, amb, no sé si el, algun més de preferent i els àrbits de, de primera mm -hmm. que uh, uh, Tenim quatre o cinc a primera, és el màxim uh -huh. que tenim a Figueres. Uh, no sé, uh, Pacu, si veus uh, d'aquests que estan començant ara, eh, dels nanos aquests, o perquè no, algun d'aquests que està a primera regional, preferent, el mateix Xavi Rubio, uh, si hi ha possibilitats de tenir un futur algun àrbitre en una categoria més alta, doncs, uh, o segona B, segona A, com a l'època de Martín Fuentes, no sé, uh, explica'ns una mica, Paco. Uh, això això Dani va per per fornada vam tenir una fornada molt bona a l'època d'en Martín que teníem en, en Jesús Teller, mm -hmm, que, va, que va arribar, que va arribar a, fins a la primera divisió pacte, mm -hmm. que va arribar fins a primera divisió després eh, vam tenir dos àrbits de segona B eh, l'Orellana que ara està d'àrbitre assistent de, de segona divisió tenim en, eh, aquests són de Girona no són pas de tenim en en Ramon García Sala que està a segona divisió i com no en, en Xavi Aguilar que està a primera divisió i és d'àrbit internacional mm, aquests estem parlant ja del col·legi de Girona de la, que sí. allò lloc, Girona. que tu em demanaves si hi veia algú en, en, en perspectiva d'arribar a una categoria una mica nacional o més alta de lo que ja tenim, actualment uf, em fa difícil, no crec que hi hagi ningú. Dels que estan ara dels joves, jo no, no veig cap que estigui per, per segona vea o segona... Que, que, estigui, que estigui a punt no diguéssim Exacte, punt, ja. eh, Paco eh, també eh, explica'ns una mica doncs, eh, com veus la moguda que hi ha a la Federació Catalana de Futbol una federació catalana que recordem que a principis d'abril i finals de març eh, segurament hi tornarà o segurament no hi tornarà a les eleccions ja eh, ha, doncs han dimitit, han dimitit una sèrie de directius això des del col·lectiu com com es veu Paco? Pa? Pues es veu amb inquietud, com sempre que hi ha algun camp pot haver-hi algun canvi, es veu amb inquietud, perquè havím eh, que els temps ara no, no són bons, val val. Però eh, no volem tornar a el que va passar dos dos, tres anys enradere que hi havia una incertesa que no sabies eh, quin president tindries vam estar dos o tres anys neguitosos ara hi havia un ara... i a nosaltres ens fa falta estabilitat i ara em fa por que torni a venir aquesta incertesa ara havíem, havíem assolit una mica de tranquil·litat ara a partir del mes que ve tornem una altra vegada que potser que vinguin seran que ho faran prou bé però volem més tranquil·litat. Uh -huh. uh, des del col·lectiu arbitral, o tu personalment, uh, uh, com vulguis, uh, quina nota li posaries en el mandat de Jordi Casals? Ha estat bastant criticat, no? Jo li posaria uns cinc respon. És eh? es que no, no, no, ha no ha connectat mai en nosaltres. No, no ha sigut no ha sigut una persona propera sempre de cara mal més a la galeria sortir a la foto no, no, no ha sigut una persona que connectés no. jo crec que hi ha altra gent que opina el mateix no? igual que crec que hi ha gent que, que el recolza fermament però amb el col·lectiu amb alguns del nostre col·lectiu no ha arribat a connectar i això a eh, què creus que has hagut, Paco? No sé, jo tinc una mala experiència amb ell. El dia que va venir al col·legi d'Àrbit va dir que aquí es les coses perquè mentre es m'anés d'ell aquí es tot així. I a mi em va semblar que això era un... de l'època del senyor Franco. Mm -hmm. quan, quan ell va entrar a la federació, tu ja no estaves delegat, de no?, aquí a Figueres. Uh, hi havia en Carlos, no?, en aquella època. Hi havia en, Ca... en Carlos Mas. En Carlos Mas, sí. Mm -hmm. I, I va passar aquesta anèdota i, i em va marcar Home, tampoc és massa habitual, no el que comeà el que acabas de comentar no, la pregunta que li van fer nosaltres és perquè hi havia uns senyors que estaven fent les coses bé, per què s'havien de canviar aquest senyor mm -hmm. i ell va dir que els senyors es canviaven perquè mentre ell fos el president es feien lo que ell es faria o que ell digué. Mm -hmm. I com, com les veus aquestes eleccions? Es parla de diferents eh, candidats que poden eh, presentar-se, el mateix Jordi Casals, eh, s'ha comentat eh, Jaume Llaurador, que també pot estar en aquestes eleccions, com, com ho veus, Paco, tot plegat? Jo és que eh, de, de les eleccions encara no... no, no veig el que he llegit en els diaris que se presenta el senyor Jaume Llaurador i, i en Casal no sé si hi ha alguna altra candidatura però ara està tot molt, molt quiet uh -huh. uh, Paco, ja per anar acabant, ens queden uh, 5 minutets uh, si algú està escoltant i vol uh, s'anima, alguna nano jove sobretot s'anima, uh, diu hòstia, a mi m'agradaria fer d'àrbit què ha de fer? doncs primer eh, posar-se en contacte amb, ara actualment amb Miquel i l'Ari i nosaltres tenim la seu a l'avinguda Marinyan i, i allà li donaran un un, un imprès que l'ha d'emplenar i presentar una sèrie de documentació i a partir d'aquí un curset que me sembla que actualment dura 3 mesos després li fan un examen i i, i si té ganes i de donar eh, a pitar en, en tres mesos en tres mesos de curset que és totalment gratuït que no s'ha de pagar res i, li, i quan, quan passi aquest temps i passi l'examen que és un examen força facilet eh, podrà sortir a pitar Uh -huh. uh, suposo que es deu començar pitant uh, el futbol base no? sempre uh... sí, les categories més inferiors ara els a la 20, a la 20 algun infantil uh, llavors uh, això va seguint un, un curs que te van a veure si estàs bé les primeres vegades si estàs bé ja comencen a donar algun infantil i així successivament Uh -huh. uh, per altra banda, Pacu, uh, parlant una mica ja fora del que és el món arbitral, uh, amb la reforma que s'ha fet aquest any del futbol base uh, sobretot de l'Avins, uh, que juguen quatre parts, uh, explica'ns una mica doncs, com, com ho veus uh, tot això, la reforma que s'ha fet, també la d'infantils que s'ha tret divisió d'honor uh, uh, perdó, uh, que s'ha tret el que és la divisió d'honor i només queda en la primera divisió, explica'ns una mica com ho veus tot plegat i si et sembla positiu per als nanos o com explica'ns una mica jo considero un pas enrere perquè el nano eh, els nanos que venien de de Benjamín i ja havien, havien començat a jugar a futbol 11 han fet un any de futbol 11 i el següent any han tornat al, al camp petit, al futbol 7 no, és que no entenc el per què s'ha fet aquest pas no, eh, el, el per què no, no l'entenc molts de clubs els, els documentes i, i no estan gens d'acord amb això és una, una altra imposició Mm -hmm. Doncs bé, Paco Vera Àrbitre del Col·legi de la Delegació de Figueres Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest vespre aquí al 107 Esports Ha estat un plaer xerrar aquesta estona amb tu i desitjar-te doncs, molta sort, no sé si t'ha quedat alguna cosa per dir Tens els micros de Ràdio Vila Sacra dels 107 Esports Oberts Bé Dani, agrair-te a tu que pensessis en mi sobretot per fer aquesta xerrada i no em uh, sembla que hem comentat quasi tot una mica tot el que hi havia uh, qualsevol cosa i qualsevol dia que et faci falta ja saps que estic a la teva disposició doncs l'údit, Paco, moltíssimes gràcies eh, i estem en contacte. Eh, parlant amb Paco Vera, nosaltres que posem el punt i final al nostre programa d'avui, eh, nosaltres tornarem el proper diumenge a partir de les 8 del vespre. Rebim curtis les salutacions, aquí els ha acompanyat un servidor, Dani Pagès. 5,